katano ambazo zimekuisha poromoka mara baada ya muda mbao kupata taarifa ya habari tukuombe radhi mpenzi msikilizaji ila tukualike katika taarifa hii ya habari ambayo inaundwa na muhuta asifuatao reya wakazi wa kijiji mirombero tarafa ni murwi katika mkoa wa kibitoke wanahitaka sheria kutotengamia upande kikazi wanaposuluhisha kesi zinazosuhusu mashamba utajuzwa katika tarifa hii ya habari na matokyo ya ukosefu wa masfuta ya gari ya naendelea huku na kule katika migoko ambali mengi zaidi utajuzwa katika tarifa hii ya habari ambapo mbasa ya mnyingi basi beiza bida zimepanda maradufu na asilimia kumradi mraadi wa maendeleo unaungwa mkono, unaungwa mkono na umoje wa mataifa Tangu 1223 hadi 1227 unakuenda kubadili mfumo waki wakazi maelezo ya balozi kubuwayo izai kiongozi usika na mashirika ya kimataifa wa isani wa inchi ya burundi tumekuandalia hayo katika tarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Nduwayo inosa uh, yukona sikimitambo karibu. Nejo isanganiru ni kiboko yao. Habari Kamili. Mradi wa maendileo unaungwa mkono na umoja wa mataifa tango 2023 hdf-2027 unakuenda kubadili mfumo wake wa kazi. Maelezo ya balozi kubwayo izai kiongozi usika na mashirika ya kimataifa wa hisani wa inchi ya burundi katika harakati za kuanzisha rasmi mchakato wa kuanda mpango wa mfumo wa ushirikiano wa umoja wa mataifa Kwa maendeleo, endelevu nchini Burundi. Raya wakazu wa kijiji Mirombero tarafa ni mugwi katika mkua chibi toke, wanaitaka sheria kutopengamia upande kikazi, wanaposuluhisha kesi sinazuhusu mashamba ambazo zimeorodeshwa kwa wingi maineo hayo. Hayo, wakati ambapo mwana kesi umoja, anaposhindwa kesi yake Hupanga njama ya kumsingizia uchawi muenzie aliyeshinda kesi. Na kuwa chanzo chavifo, tangu februari hadi sasa, wawili waliuawa kwa, kwa njama za aina hiyo huku watatu wengine wakiwa walijeruhiwa kwa panga. Katibu tarafa mgui, anawataka raia kwa na tabia hiyo ya kuadibu adhibu wenyewe wale wanawatendea makosa kama raia anahitaka pia sheria kutokupendelea wakati wa kesi kesi. Matokeo ya ukosefu wa mafuta ya gari yanaendelea kujidhihirisha mkoa ni Ngozi ambapo kando ya nauli ya usafiri kupanda, bei za bidhaa mbalimbali pia zimepanda. Mfano unaotolewa ni wa kilo 1 ya mawese Iliopanda hadi takriban ni maratatu kwa bei ya kawaida. Wauzaji wanaeleza kuwa gari nyingi muazile zilizokuwa zikisafirisha bitha hizo zinafungiwa nyuani kwa kukosa mafuta ya gari. Huku wasafirishaji wakidai kupata mafuta kwa bei kali yani faranga 15,000 kwa litamoja na nusu. Bei za chakula zilipanda maradufu sokoni kirundo, unga wa muhogo uliokua ukiuzwa franga miatano kilo moja, unapatikana kwa franga elfu miambili. Kwa sasa, sawa na unga wa mahindi, kilo ya mchele unauzalishwa kirundo, aina ya bugyohe, iliokua ukiuzwa elfu moje inafikia elfu mbili Tuki lalita tano za mafuta aina ya oki lilokuwa li kwenye, kwenye elfu 24 linauzwa franga 45 elfu. Mkungu wandizi uliokuwa ukiuzwa franga mm, elfu 7 unakadiriwa kwenye franga zilizo kati elfu 12 na elfu 15 kilo moja ya nyama iliokuwa ikinunuliwa elfu tisa franga za burundi inauzo elfu kuminambili kwa sasa. Maelezo ya wauzaji ni bei kali wanakulangua pamoja na usafirishaji ambao umekuwa tabu lawama kwa wanunuzi wanaudai kutokujua, kutokujua maisha yao ya kesho wanaitaka serikali kuhidhinisha bei halisi za na usafiri ili kuzuia watu wanaupandisha hovyo Bei za byashara hizo. Habari hii ya Abraham Safari inalitua kwako na Romwald Nio yabivuze. Bey za vyakura zinaendelea kupanda katika kiwango kisisho zoeleka kwenye soko kura kilundo kulingana na wanonuzi. Mifano harisi, bei ya kilo ya ungo wa muhogo na mahindi imetoka kwa pesa miatano hadi rufu moja miambiri. Kilo ya mchere marufu bujohe unaozarishwa mkuwani humo. Uliwokuwa unanunuliwa elfu moja mia nane hivi unapatikana kwa elfu mbili mia sita. Mafuta ya kupikia ya mipanda hadi kati 45,000 45 wakati awari ya likuwa unanunuliwa 24 elfu 24,000 kwa dumu la rita tano. Nyama nofu imetoka kwa elfu 9 hadi 12,000. Ndizi ambayo hapo awari ilikuwa inauzwa elfu 7000. Bei yaki mipandishwa na kufikia 12,000 Wafanya biyashara wanatetea mfumu kwa bei huo kuwa Wanakuagiza bidha hizo wanazipata kwa bei hari Aitha wanatagia uhaba mafuta kwamba uli sababisha kuhungizeka maradufu Au zaidi kwa nauri ya usafiri Hari wanayo sema vigumu kusafirisha bidha Wanunuzu kwa upande wao Wanayeza kuwa katika nji ya panda Kwaani baadhi yao wazasema kuenda sokoni na kurejea mikono mitupu wakiofi ya bei. Wanaomba serikali kuweka bei rasmi ya bitha, wakisema kuwa kuna wafanya biyashara, wanao tumia muanya huo kwa kupandisha bei. Romwald, nilawivu za shukran. Tusalim daima kwenye ukurasa huo wa usafirishaji, bei ya usafirishaji wa bidhaa kutoka miku wa mingine, imepanda maradufu siku hizi za uhaba wa mafuta ya gari, Wafanyabjashara wanalazimika kupandisha bei za hizo ili wasijikute kwenye hasara. Wafanyabjashara wanaotumikia kwenye soko la mseni tarafani mhanda, Wanaeleza hayo, uh, wanaeleza hayo kumradi, wanaomba tatizo la ukosefu wa mafuta ya gari kupatua ufumbuzi ili kuepuka halimbaya. Habari hii ya spes caritas kabanyana isomekwako na moiz misagu soko la tarafani mandalina wajumuisha fanya biashara kutoka maeneo mengi kama djini bujumbura na kuingineko wafanya wa maharagwe wanasimua kuwa na uli akusafirisha biashara iliongezeka kamari pili kufatia uhaba mfute kwenye shiagari wafanya biashara wanaorangua bidhaa mkwanikaianza pamoja moja na nang'osi wanasimua kuwa na uli iliokuwa kati ya alfushiri na tanu na salasini wakati huu wanalipa kati ya alfamsi na alfustini Hadi bujumbura na badae kufika wanalipa na uli nyingine hadi sokoni. walipokuwa kuwa wakirangulia mtani kina majijini bujumbura na uli ilikuwa kati ya pesa alfu kuminambili hadi alfu kuminatano kabla ya uhaba mafuta kuendesha gari. Lakini wakati huu wanalipa na uli ili ukati ya pesa alfu thalathini hadi arobaini na hapo madereva wanadai kulazimika kufanya msafara mrefu ambapo wanalazimika kupita tarafane gihanga. Kutokana na, na kubomoka kwa daraja la murago maharagwe hayo pamoja na bidhaa zingine zinafika zinapanda bei wakati huu maharagwe aenea muhoro ambayo kilomoja ilikuwa kinunuliwa pesa alfu moja mianane wakati huu inawuzwa alfu mbili mianane wakati maharagwe aenea kinure ambayo kilomoja ilikuwa kiuuzwa pesa alfu moja mianane Wakati huu inauzu wakati ya alfumbina alfumbinimia tatu kulingana na soko. Wafanya biashara wanawataka viongozi usika kupatishia jibu tatizola uhaba mafuta ya kuendeishi ya gari. Aslimia Sabini za wavuvi walisimamisha shuguli zao za wavuvi enda posiku za kazi zilikuwa zikisalia. Gabriel Butoi kiongozi wa shirikisho la wavuvi na wauzaji samaki nchi Burundi ambaye ndi chanzo cha kwimu hizo. Anaugopa kuwa ndapo suala la ukosefu wa mafuta hali itashogulikiwa mapema hata shoguli za wavuvi wengine wali ukua wakijitua wahanga zita koma. Wakati ambapo shoguli hizo ndizo zinazozitunza familia zao. Buwana Butoi hasiti kujuza kuwa hali itakuwa mbaya zaidi kwa familia za wavuvi Kesa wataishi kipindi cha adhiki kuu. Habari za kima taifa. Paris. Wafaransa wamepiga kura kwa aduru ya kwanza ya uchaguzi wa uraisi mnamo aprili kumi 12. Mgombia uraisi kwa chama cha mkutano wataifa maarufu Asamblema national Marine Le Pen. Alipata uh, kura 23.3 uh, Pamoja na raisi anayimaliza mhula, mdawake Emmanuel Macron Wachama cha laki publika maakshi Ambaye amepata aslimia 28.1 za kura Wamefuzu kwa duru ya pili ya uchaguzi kiwango cha kutokushiriki uh, Katika duru hii ya kwanza ilikuwa aslimia 26.2 Mzee wa marehemu imbaji wa nyimbo za injili wa Nigeria Osinachi Mwachuku amekamatwa kufuatia kifo chake. Vyombo vya habari vya nchini humo vimeripoti. Osinachi mwenye umri wa miaka 42 alipoteza maisha siku ya Ijumaa akiwa hospitalini katika mji mkuu Abuja. Msemaji wa polisi mji huko amenukuliwa na tovuti za Daily Trust and Punch Akithibitisha kukamatwa kwa pita nuachuku baada ya malalamiko kutoka kwa kapa, kakab kaka yake kumradi muimbaji huyo. Hajabainika iwapo buwana nuachuku ametoa maoni yake kuhusu kukamatwa kwake. osnachi alipata umarufu mwa kwa elfu mbina kumina saba kwa wimbo wa injili ekwa ume, ekweme. Haliowimba na Prosper Ochimana pia alikuwa muimbaji mkuu duniani International Gospel Center. Na huu ndio mwisho watarifa ya habari mpenze msikele asante kwa kuwanasi. Tuungane sa kumi katika habari kwa ufupi. Mimi ni Omeri Nduwayo, Chirio.